פרק י"ז חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בציפורן שמיר חרושה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם כזכור ביניהם מזבחותם ואשריהם על עץ רענן על גבעות הגבוהות הררי בשדה חילך כל אוצרותיך לבז אתן במותך, בחטאת בכל גבולך. ושמטת, ובך מנחלתך אשר נתתי לך, והעבדתיך את אויביך, בארץ אשר לא ידעת, כי אש קדחתם באפי, עד עולם תוקד. כה אמר אדוני, ארור הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשר זרועו, ומן אדוני יסור ליבו, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה אדוני מפתחו, והיה כעץ שתול על מים,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 וסורי בארץ ייכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את אדוני. רפאני אדוני וארפה, הושעני ואבשע, כי תהילתי אתה. הנה המה אומרים אלי, איה דבר אדוני, יב... יבונה, ואני לועצתי לא מרועה אחריך. ויום אנוש לא התעוותי, אתה ידעת, מוצא שפתיי, נוכח פניך היה. אל תהיה לי למחיתה, מחסי אתה ביום רעה. יבושו רודפי, ואל אבושה אני, יחטטו המה, ואל אחטה אני. הביא עליהם יום רעה, ומשנה שיברון,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 כאשר ציוויתי את אבותיכם, ולא שמעו, ולא הטו את אוזנם, ויקשו את עורפם לבלתי שמע ולבלתי קחת מוסר. והיה אם שמע תשמעון אלי נאום אדוני, לבלתי הביא מסע בשערי העיר הזאת ביום השבת, ולקדש את יום השבת. לבלתי עשות בו כל מלאכה. ובאו בשערי העיר הזאת מלכים ושרים יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב ובסוסים המה בשריהם, איש יהודה ויושבי ירושלים, וישבה העיר לעולם. ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושלים,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 ואכלה ארמנות ירושלים ולא תכבה.